И така, минавам на третата идея, последната, Алхалач, продължение. Когато ни чистят, говори разумно, той ще получи своето наказание. Лошият навик е създаден дух разрушител. Той е всеки човек, който си е създал лош навик. Той си е създал дух разрушител. Аллах ми даде инквизицията, за да се издобия с любовта. Голгота ни изважда, казва Алхалач, от смъртта. Въобще той е говорил много за Голгота и за Христос. В случая казва, Голгота ни изважда от смъртта. Това е великата Божия милост. Аллах направи от инквизицията ми свой празник. А аз му се поклоних. По време на инквизицията те гледат очите на милостта. О, човеко! Голгота е вход към древна тайна. Но ти трябва да си станал достоен за Голгота. И видях на Голгота, че чистотата е палач. Чистотата е най-големия палач на злото. Голгота е най-могъщият палач срещу злото. Чистотата връща злото в собствения му мрак и за това мрачното никога не обича чистото и никога не обича голгота. Аллах ме дари с инквизицията, за да ме опази от света и да ме вземе при себе си. Чрез голгота Аллах ме изтръгна от света и аз видях великата милост, великата любов на Аллах. В мъчение и скръп Ознах тайната Божия и Аллах ме узна. Аллах ми даде голямо мъчение, за да ми дари най-скъпото в световете – себе си. Аллах ми подари себе си. Слава на Божията милост, слава на голгота и Божия замисъл. Инквизицията е велика, скрита милост на Аллах. Защото чрез инквизицията и голгота Аллах взима своите при себе си, защото ги обича по древен начин. А другите, които Аллах не ги призовава на голгота, те умряха в света, защото бяха неозрели за Него. Голгота е действие на Бога. За да се роди Той завинаги. Не до някъде, а за да се роди Той завинаги. Завинаги вътре в нас. На голгота се случва тайна. Човекът се отделя от сътворението и става дух. Става древен и избран. Аз видях в инквизицията Божият аромат. Ето е любовта. Божият аромат. Любовта има велика воля. Тя поглъща голгота без остатък. Любовта има тайна воля. Има само един народ, а не народи. И който вижда много народи, той никога не познава Аллах. Това беше за днес, следваща лекция е на 7 август. Ще говорим за три изключителни същества. За двете малко съм ви говорил, за третото велик древен толтек, природен в Япония като самурай, разкриваш тайни стратегии за живота. На 7 август ще продължим.